І туга огорнула мене в цій чужій норі, туга важка, гірка, неначе лежав серед потілища. Мені не первинна в тетій погоні, ночівлі на горі землі і в твані і продуті вітром степи, але всьому я міра. Я тільки знаю в житті, що роботу на когось, поневіряння, втечі, холоди в спеку, я ніколи не жив по-людськи. І лише з пісень чув про щастя. Щастя — це не жахатися в сні. Це прокинутися і усміхнутися до сонця. Це напрацюватися до знемоги на своєму полі і спочити під власною стріхою. Я ж зовсім не знаю того. Увесь вік я то втікаю, то винусь за кимось, при кимось. За щастя? Я його не тільки не наздогнав, але й не бачив. І оті мрії. Вони вже могли збутися. Останнім часом я думав про те, що подійшло в військо і оселюся в паланці. Збудую корінь, а потім і хату, заберу матір. Випасатиму вівці. Вони такі довірливі, такі м'які, такі мирні. Житиму щасно. Ще повоює трішки-трішки, перебуде оцей крутий час. А він крутий-крутий, важкий-важкий. А хіба був коли-небудь для мого народу легкий час? Огомоніть старими дідами, послухайте пісні наші. І попереду просвітку не видно. І треба буде комусь воювати далі. Що буде, коли погинемо всі отут, на великому лузі? Хто народить діти? Хто навчить їх тримати шаблю? Отожбо. дітей, їх у мене немає. І вже вони є. В мислях і в серці. Вже я був зовсім зібрався покинути товариство. І ось знову. Попереду страшна путь. На кожному круці прягає смертельна небезпека. Ні, ця путь таки останнє. Ось сповню волю товариства та кошового, попрощаюся з братчиками. Я послугував вам стільки міг, скільки моєї душі, а тепер осядуся в паланці. Буду гніздюком, сидним. Не брейтеся, всі ви мрієте про те, раніше чи пізніше. Всі ми хочемо собі добра, хочемо щастя. Всі женимося за ним – і мало хто його наздоганяє. Я наздожену. А народжу діти, знуюся біля спідниці за шабельним подзвоном. Вернися на січ знову. По обіді. Визначив по сонцю, воно світило бур'янець у мене в головах, вершники приїхали зовсім близько від мене. Вони перемовлялися. Ти бачив вовка? То він і тих уміє перекидатися. «Не брить до ногу. «Не брить!» «Три пристріляли і не втілили!» «І куди він подівся?» з як здумів!» «Він прийшов, тільки смеркло. «Я не бачив його, але відчув, що він десь поруч!» Принесли ховрашки!» «Якось інакше попискувала мишка, і щось ступало по моїй душі тихтистими лапами!» «Але я не боявся його!» Підвився, обтрусився і пішов. Перші зелені зорі прокльовувалися в небі, Теплий, майже жаркий день упав росою, І небагом ноги мої вище колін стали мокрі. Невдовзі я підпалив дударикового стіжка І, попросивши в Господа прощення за цей гріх, наліг на ноги. Я хотів за ніч відійти якомога далі від польського табору, аби мене не сягнула погоня. Це мені не первинне. Все життя я рятуюся від погоні, здебільшого воно саме є погонею. Я йшов по зорях, які зблискували в небі, то тут, то там. Потріскував під чубітьми сухий курай. Місяць призвичається між хмар, здавалося, він скрадається, і також йде за мною в погоню. Я почувався в черві ночі досить затишно. Тамінь накрила мене чорною кереєю, приголубила. Я знав, що саї пори звір на мене не кинеться. І татарина тут ще немає. По весняних розливах води ще не зовсім стяглися. Містя мені трохи знакомиті, але не зовсім. Що весню вони набувають одміни. І десь у півночі блуд мене водив, я тричі відходив і тричі вертався до могили з камінною бабою на верхівці. Чи то баба наслала на мене блуд, чи сова, яка злітала з її голови і кружляла наді мною. Врешті я перевернув сорочку, добре помолився і таки розпрощався з бабою. Вночі йти важко. Натикаюся на бур'янище, на кущі провалююся в барсучі та байбачі нори, а ще ж доводиться обходити непросухлі розливи. І перелет перетнув мені дорогу. Білий вогненний клубок, який сипав іскрами. Але проти перелета я знаю слово. Врешті потягло над землею. Холодом, і хоч небо ще було темне, я вчув світанок. Десь осторонь пробігли дикі коні чи олені. Я вийшов до вузького довгого озера і пішов понад ним. Світанок ішов навально, будив весну, грала у воді риба, дрібно та риб'яча ходила по милкому. Виткнула з води морду видра, велетенська щука вхопила поперек малу, намагалася заковтнути і тут, як у людей, водяна сова, потягла струхлявої верби на свої промисли. Поміж пожухлих торічніх очеретів пробивалися стріли молодих. Вервецька гусей проговикала над водою і по воді проплили видовжені тіні. Півники жовті, півники сині, дикий чай. салює, знемагали з цвіту, кучеряві лози губили на плесо жовті сережки.